Változások mindig kisebbek, mint amilyenek első pillanatban látszanak. Egy használt motto, amit én is most használok. Vendégem, kerékjártó István, most író minőségeben, de majd erről is beszélünk, hogy hányféle mindenhonnan érkezett el odáig, hogy író. Tehát, hogy legyen ez a mottoja a mi műsorunknak is, hogy... A változások milyenek is, és milyennek látszanak. 10, 20, 30 év, vagy akár csak egy év távlatából. Szeretettel köszöntöm, gyerékgyártó István, tartsanak velem, Martonéva vagyok. ha már a változásokkal kezdtük, vagy hogy a változások azok milyennek látszanak, hát akkor kezdjük rögtön a privát változtatásokkal, hiszen alapvetően te egészen máshonnan indultál, mint egy megszokott írói pálya, jogot végeztél, aztán filozófiát, pécsát az egyetemen tanítottál, aztán hirtelen belekerültél a közgazdaság sűrűjébe, a politikába, és 40 sok éves voltál, amikor elkezdted megírni visszamenőleg azokat az élményeket, amelyek téged értek a 20 éveitől, Tehát, hogy ez a te személyes változásod, az minek köszönhető, hogy egyszer csak kikivánkoztak ezek a mindig mesél történetek. Hát azért a változások nem azzal indultak, hogy én azért változom, hogy a végén megírjam ezeket, tehát szóba se kerültek ezek, hogy én írni fogok ezt. Én 45 éves korom után határoztam el, hogy, hogy, hogy írok, és azért akartam írni, mert mert úgy láttam, hogy olyan érdekes világokat láttam sokszor belülről, amit kevesen, kevés író vagy kevés polgár látott belülről, hogy ezeket érdemes lenne. Megérni. Mindig is szerettem olvasni, mindig is voltak író barátaim, és izgatott ez, hogy, hogy magam mit tudnék ebből. Ezek a váltások, ezek valóban elég nagyok voltak. Az első időszakában az életemnek, hogy először jogot végeztem, utána mindjárt a a filozófiát, és filozófia, főleg filozófia történetet tanítottam Pécsen közgazdászoknak, jogászoknak tíz éven keresztül, és a rendszerváltáskor keresett meg egy régi barátom, remek pénzügyjogász, hogy tegyem félre a, a bőséges diplomát, vegyem elő a jogász diplomát, mert itt olyan dolgok történnek Magyarországon, hogy érdemes lesz ebbe belevágni, és a Magyarország talán első privatizációs tanácsadó cégét létrehoztuk amikor még valóban csak épp, hogy indult ez a dolog. Nem volt joganyaga, tehát nem voltam hátrányba azzal, hogy nem ismerem pontosan az és sok szabályokat, hiszen akkor vagy utána születtek ezek, és akkor úgy voltam vele, hogy tíz évig tanítani filozófiát, történetet, az ember előveszi a Tavai Tavaly mit mondtam Arisztoteleszről, tavaly mit mondtam Wittgensteinről, azóta változott-e valamit a véleményem beleírni a jegyzetekbe, és azt vettem észre egy idő után, hogy még a poénök is pontot Pont ott nevet az évfolyam, ahol, ahol tavaly is nevetett ennél a témánál. És azt feszíti a tanárember? Hát, Érdezem, mint aki magam is tanítok, és pontosan megélem ezeket a, a megismétlődő automatizmus. Igen, hát feszített. Nyilvánvaló, hogy különböző, akinek a monotonitás tűrése nagyobb, azt kevésé, de engem bizony feszített, és ugye lehet azt mondani, hogy az ember hozzá tanul ha mondjuk vezet valaki, és nekem volt tudom, egy ragyogó Heideggel szeminárium, amit vezetett nekem a Fejér István. Tehát azt mondtam, hogy ő biztosan minden évben változtatott, mert kutatta edege. De amikor az ember tanítja az ókortól egészen a 20. századig a filozófia történetét, hát bizony nem tud elmélyülni azokban a mindannyi részletben, és, és mit tudom én, Akfinoi Tamásnál az Isten érveket, bár bizony ugyanúgy mondja, vagy nagyon hasonlóan. Tehát én bevallom, hogy, hogy nem bántam már, nem, mint a nem szerettem volna, mert szerettem tanítani, meg jó viszony volt a diákokkal, meg nagyon kellemes élet volt az, de hát nem bántam a váltást, amikor egy haz egy hatalmas váltás volt bele, a, bele ebbe, a, ebbe a kiépülő új magyar kapitalizmusba, ahol először tanácsadó cégként nagyon sok érdekes és, és vállalom is, hogy sok pozitív jó ügyet is vittünk, hiszen egy biztos, hogy volt egy magyar gazdasági szerkezet, állami vállalatokkal, állami gazdaságokkal, és ezt a kapitalizmushoz átalakítva magánosítani kellett. Most két lehetőség volt, vagy minden külföldi tőkészségé lesz, hiszen olcsón tudtak bármit megvenni, vagy pedig egy magyar tőkés is létrejön, és ebbe Antal elég ügyesen, mindenféle jogszabályokkal és ügyességgel próbált segíteni egy magyar tőkés réteg létrejöttét. 90-es évek elején mekkora vita volt az, hogy mennyire lehet külföldi vállalkozók, oknak adni, vagy mennyire a magyar tőkés ö, rétegnek a kialakulását, vagy újra megjelenését támogassuk. Kétszer megírtad a rendszerváltásnak a történetét. Az első könyved a, a Vagyonregény címmel. címmel, és aztán tavaly megjelent a rendszerváltó címmel ugyanazt egészen máshonnan. Tehát, hogy mi történt a két könyvet között, az időbeli különbség, a rálátás, annyi minden történt az első könyved megírásától 2017-ig, hogy nem lehetett onnan nézni, ami ahonnan nézted az első könyvedet? Igen, annyi minden történt. Amikor én azt írtam, az a telán 99-be álltam én annak neki, és 99-ben úgy tűnt, hogy volt egy nagyon sötét, zavaros időszak, ami, amikor, amikor a piszkos, sáros vízben nyúkál mindenki, hogy valami síkos halat elkapjon magának, de szépen tisztul a világ, és van egy rálátásunk, hogy megírjuk, hogy mi is történt, de reményünk van arra, hogy egy, egy igazi, kapitalizmus, egy, egy demokratikus, liberális államszervezet keretében működő, nem ügyeskedő, normál jogszabályok alapján működő kapitalizmus jön létre. Ne adj Isten, mint ahogy ez a világ boldogabbik felén van, németország, Skandinávia és itt tovább. Nem mondom, hogy, hogy hogy ez pontosan ki volt jelölve, de volt, volt rá esély, volt rá úgy tűnt lehetőség. És valaki azt mondta volna, hogy, hogy itt x év múlva, ugye hány év múlva, 15-16 év múlva, mi lesz, én ezt biztos nem hittem volna el, nem tudtam volna elképzelni. Na most, ha, ha megírtam volna 10 évvel ezelőtt megint a rendszerváltást, akkor az megint más lett volna, és most, hogy megírtam bizony ezt nagyon rossz kedvűen, nagyon-nagyon sötét, sötét színekben mártottam itt az ecsetemet, hiszen ez tulajdonképpen nem is kapitalizmus már, ami, ami létrejött, hanem egy különös feudalizmussal kevert versenynélküli, most nem akarok én ebbe belenni, tehát egy nagyon különös világ jött létre, és én ebből visszatekintve írom meg a rendszerváltást megint, és keresve, hogy mik azok a jelek, nyomok, amik máig vezettek. Mert azt mondom, hogy minden időpillanatban a jelenben benne van sokféle módon a jövő, van különböző csírák. És egyik az ha szárba szökken, a másik az elhal, és én azt hittem akkor, hogy azok szöntnek szárba, úgy tűnt, amelyek egy, egy, egy jól működő demokrácián alapuló kapitalizmus hoznak létre. Hát az ember mindent sokkal világosan valát. ahogy azt a jó Hegel mondta, Minerva bagja Alkonyatkor okay. kezdi erről Tehát igen, és most visszanézve azt mondom, hát igen, tényleg ott voltak annak Há a nyomai. Csak akkor benne az ember nem látja, bocsánat. Hogy az bocsán. lesz a főirány, az nem gondolta, igen. és nem is, nem is, is szükségszerű, hogy ez lett a főirány, igen. Szakítsuk meg egy kicsit zenével, Sostakovics második zongora hármasának a negyedik tételéből egy részlettel. És mindegyik zenám amit hoztál, az egy személyes történet. És ilyen miniben, hogyha előzetesen Igen, mondasz hozzá Igen, két mondatot, Igen. hogy miért? Ezt azért választottam, mert én kaposvári születésükként és amúgy is minden nyáron ott vagyok a Kaposvári zenei Fesztiválon, és talán négy vagy öt éve játszotta ezt, nem ez a feldolgozás, ami itt lesz, mert nem is készült abból felvétel. Akkor, akkor ott élőben a keremen Barnabás, egy, egy Gallardo nevű argentin zongorista, és egy Álstedt nevű német játszották, és ennél a tételnél elszakadta a Barnabásnak a, a helygedű úrja majd megállnak, behoznak egy másik hegedűt, és egyre, ez egy rendkívül feszült tétel, és olyan hatás váltott ki, amit én soha nem láttam még koncertteremben, Többen sírtak. Valami nagyon erős érzés. Én nem tudom most, hogy mi történt ott, de lényeg az, hogy a, a mű után pont szünet lett, és nagyon sokakkal beszéltem, és azt mondták, hogy valami olyan, olyan dolog történt, és magam is. Tehát életemben még így nem hatott rám zene, mint akkor ott nyilván ez megisméletetlen, megisméletetlen de valami nagyon erős hatást ért akkor ez a kelemenékkel. Réknyártó Istvánnel beszélgettünk tovább, és ha már a két könyvet összehasonlítottuk, hogy 15 év rossz egyve került bele ebbe a második rendszerváltó könyve, talán az is egy nagyon nagy különbség, és az első könyvednél sokan fanyalogtak a szakmából. Tehát az inkább egy látlelet volt. Mennyire lett irodalmibb, hiszen azóta megírtál sok-sok könyvet, megjelent sok művet, színházi ez a kis Tehát mennyiben lett irodalmi, nyelvileg, szerkezetileg, mennyire lettél te író az első regénytől kezdve? Hát egy az, az első, az tulajdonképpen egy ilyen tényregényként indult, vagy kulcsregényként nevek is szerepelnek benne, akik a valóságban is Konos Pétertől Zuhván Tamásig tehát ott vannak valóságos nevek, valóságos történetek. És épp ezért azt mondták akkor, hogy mindenki egy könyvet tud írni, egyet tud az életéből, valamit kiemelve, vagy leírve az életét. És ekkor úgy váltottam, hogy a második könyvemnél, a Makkász Alajfák hegyénél, itt egy, egy sokkal színesebb, bizgalmasabb nyelvet találtam, és ezért mentem egy olyan világba, amit pontosan ismerek a gyerekkorom, Kaposvár, 60-as évek korakádárkornak a, a világába, és ezt már igazán jól fogadja az irodalmi kritika is. Márton Latsz írja az első, és benne az első jó kritikát aztán. Tehát ennek lesz egy irodalmi fogadtatása. Utána elmentem a trüffel el egy olyan világban, amit nem is ismerek, amelyet dolgozni kell, kutatni kell. Az évig kutattam, ez a 900-as évek ele, 800-as évek vége. -ja, egy Monarhia, egyik az, ez igen, egy igazi egy írói berobbanásnak nevezhető. És azt, azt nagyon jó volt írni is és ezek után a, a rückversnél már a már egy kicsit kemény, a nyelv az, az kopottabb lett, hiszen a téma is az lett, és úgy érzem, hogy ezekről a világokról, erről a, erről a, a, a szörnyű, bűnöző, csaló világról, nem tudok olyan nyelven, nem akarok olyan nyelven írni, mint a rüffelben írtam, tehát ez sokkal közelbe áll a, egy ilyen minimál nyelvhez, amit én tulajdonképpen meg is kaptam néhány ismerősömtől, hogy itt már a nyelv túl egyszerű, de hát a, a, ez a téma nehezen viseli el, ezek a pergő párbeszédek, ö, politikusok közötti káromkodó, ö, undorító. Tehát ez, ez inkább egy nagyon erősen párbeszédes, kopottabb vagy szándékosan koptatott nyelv. A, valamiért visszatértél ehhez a keményebb nyelvezd, Kimaradt-e valami az első könyvből, vagy nagyobb lett a rálátás Egyáltalán meg lehetett-e mindent írni, hiszen annyira benne voltál a sűrűjében akkor. Akár, mint az ORTT tanácsadója, akár, mint a privatizáció... Nem tanácsadója voltam főigazgatója. Főigazgatója, bocsánat. Bocsánat, csak ez egy más is mert infeláltam más és Igen. Sűrűn benne voltál az akkori politikában. Több látszott -e belőle, mint amennyi bekerült? Mennyit lehet ebből megírni? Ugye itt nehezen azonosíthatok be, vagy talán be se azonosíthatok a rendszerváltó című regényedben a hát szereplők. Én, vagy én, nagyon finoman én, lehet Én sejteni. arra gondoltam, hogy, hogy elég öreg vagyok én mához, hogy hogy őszinte legyek. Tehát én bevallom, hogy amit én gondoltam, azt, minden. azt, mindent, azt mindent megírtam. Tehát soha nem volt olyan, hogy ezt nem kéne, mert ebből bajom eset. Ettől persze még esett bajom, de volt egy érdekes tapasztalatom, mikor az első könyv a vagyonregény megjelent, ahol nagyon sok ember magára ismerhetett. Hát Sőt, én hallottam olyat, hogy itt brókerek visszakódolják, és ott árulják, meg adják, hogy ki ki a könyvbe, akkor... És volt egy, egy, nem mondom, egy politikusnak egy fogadása, ahova meg voltam hívva, és a kéri Laci barátom, aki a nagyon régóta még egyetemi világból barátom, Lacival együtt mentünk be, és mondta, Laci, mondom, mert itt itt ül a könyvem szereplőjének nagy része. Mondom, ezek megölnek engem, vagy mi történik itt? És azt mondja, Laci, csak, azt mondja, figyeld meg, itt más lesz, én nem putom miért gondol. És erre jön valaki hozzám, és azt mondja, jaj, de jó, hogy azt megírtad és gondolkodta, miért, miért mondja ezt, hogy jó, miért, miért és, és, és, és nem. Kiderült, nem? Hogy, hogy őket is feszítette, hogy egyszer ez derüljön ki, csak ne név szerint, ne járjon el vele a rendőrség, ne. Tehát egyszerűen, lássátok, ez történt, ez történt, egyfajta konfesszió volt vagy az ő részéről is, de úgy, hogy nem lesz semmi baja. Tehát egészen meglepett, hogy aznap este nagyon kedvesen beszélgetett. Mindenki velem is örömmel köszöntötték a, a könyvet, ezt most sem értem pontosan. Én érteni vélem különben, és akkor jöjjön a Goldberg variációkból egy részlet, Klangluth játszik, és utána visszatérünk. Ehhez a pachodizés fűződik valamilyen személyes élményed? Igen, ezt az, azért, azért hoztam, mert ez a, a, a, a Glengold, aki 50 évig él, 82-ben meg, 32-től, és az utolsó 20 évében nem, nem koncertezik, csak lemezszervételeket, van egy könyve is, hogy tiltsátok be a tapsot, utálta a közönséget emberekkel, hanem egy ilyen egészen különös módon játszik. Vannak felvételek, ahol dörmög is, és behallatszik, ahogy magába, ott a csinálja ezeket, fantasztikus, mit csinál, és ez nekem akkor lett nagyon fontos, amikor egy gyerekori barátom Japánban él, és régi és egyszer hosszabb ideig voltam kint nála, és abba, és ráadásul ismerősei zenészek jártam koncertekre, és ami nagyon beszabályzott, nagyon egyforma, nagyon, ha úgy tetszik, jó, de hideg világ volt az, és akkor az egyik zongoristától megkaptam ezt a, ezt a felvételt, ezt a, méghozzá, ez, ez most nem tudom melyik, talán az idő, ez a 81-es felvétel volt, kétszer játszotta rá, egyszer fiatalkorába, és nagyon izgalmas volt, minden reggel ezt hallgattam, amikor fölkeltem, hogy egyedül adtam Japánba, abba a lakásba, és a, az a rendezett, minden pontosan működő Japánba, ez a különös, furcsa Glengold, aki ilyen teljesen öntörvényűen csinálja, és nagyon sokáig minden reggel ezzel indítottam, és nagyon belémívódott ez a, ez a különös, ez volt nekem akkor Európa, vagy az otthon, ez a kicsit, kicsit rendszertelen, kicsit, kicsit öntörvényű világ ahhoz a Japán világhoz. Mert mennyit időt töltöttél Japánba, iszonyatosan font a számodra az utazás. Tehát, hogy azt gondolom, hogyha lenne rá időt, nem is tudom, akkor egyfolytába utaznám. Főleg Ázsiat, én Ázsiat. Hát azt, azt hiszem most ötöttször volt, most voltam februárban legutóbb, de mondom, egy gyerekkörű barátom él, aki engem ott visz megmutatja, meg, meg családoknál járok, tehát ez nem egy szokványos turista út, hanem eléggé belelátok a a japán mindennapokban, vagy a japán családok életében, de általában nagyon szeretem Ázsiát, és ha tehetem, akkor... Azért ez valamilyen módon összefügg a filozófiával, tehát, hogy az az ázsiai gondolkod, vagy, nem, vagy nem, mivel? Nem, nem, valószínűleg azzal függ össze, hogy 70-es években vagyunk, én egyetemista vagyok, és bele szerettem Krakóba, autostopp közben egy francia lányba, aki engem megkívott, és 20 éves, 20. születésnapomat Párizsba töltöttem egy ilyen megkívült leverel, és utána a lányjal összevesztünk, és én jártam az országot, és akkor láttam, hogy milyen ez a világ. Volt olyan diákszál, én és Zsönesznek hívták ezek a diákszálokat, néhány franél lehetett lakni, hogy volt olyan, hogy 25-en voltunk, 25 országból, 25 ember egy asztalnál este együtt vacsaráztunk, és ö, ö, akkor határoztam, hogy ha csak tehetem, akkor én úgy járok a világból, hogy találkozni ezekkel, mert főleg akkor a magyar sajtóból, a magyar tömegkájékoztatásból nem is gondoltam volna, hogy, hogy a világ ennyire színes, ennyire, ennyire más, mint amit innen, innen látok, és attól fogva dolgoztam nyaranként, nyűjtöttem a pénzt arra, hogyha lehet, akkor, akkor menjek. És, és az ebből az azért is. elég sok teljesült ebből a te vágyaidból és az utazásaidból. Hát igen, olyan 50-60 országban biztos, biztos jártam. Ez az azért az elég számomra. jó arány. De ezek, mondom, különös utazások, tehát nem hagyományos turista utak, hanem főleg ezzel a japán barátommal, aki egy kiváló matematikus, egy világíró matematikus tizennyi nyelvet beszél, és zsonglőrködik, és tudunk ketten is hat labdával, és volt úgy, hogy laoszi iskolában <gül> felléptünk. Fel, fel tehát ezek nagyon különös különös utak, ezek a ázsiai csavargások vele. Hoztál nekünk egy prózai részletet, egy szöveget, és akkor megkérlek, hogy azt olvasd is föl, Korpa, gyere csak Korpa, sutt a Lukács a malacnak, miután fölhajtotta lelógó fülét. A római okról tanultunk, hogy azok a cirkuszban nézték, hogyan marcangolják szét a vadállatok, az embereket. Majd a felnövök és császár leszek, nekem is lesz ilyen cirkuszom, és ott apát dobjuk majd az oroszlánok elé. Mit szólsz ez, Korpa? Malas tűrte a fiú közelségét, sőt lefeküdt elé akár egy kutya, és nyugodt maradt, mintha értette volna, mit beszél. Persze majd a bátyust is bedobjuk az állatok elé, meg a hugit is, itt egy kicsit elhallgatott, csak sokára folytatta, szerinted anyával mi legyen? megkegyelmezzünk neki? Az úgy kell, hogy fölemeljük a nagyújunkat, mutatta Malacnak. Korpa két hónapos volt ekkor, lehetett már vagy 15-20 kilo és Lukács aggódva figyelte, hogyan gyarapodik a barátja, mert már igazi barátnak tekintette a Malacot, akivel mindent meg tudott beszélni, tudta karácsonyra eléri a vágósújt. Lukács arról álmodod, hogy abban az évben nem áll be a tél, meg arról hogy egyik ilyen megszöknek korpával, beveszik magukat az erdőbe, mint a Robin Hoodék, és kisebb rablásokban tartják fön magukat. De nem ölik meg az utazókat, csak kirabolják őket. Persze, hogyha ellenkeznek mondjuk, ha az apja jönne, és nem adná oda a pénztárcáját, akkor kintele lenne, mert mondjuk leesne az állarca, és az apja fölismerni, meg a bátyja is vele lenne, és az is fölismerni, hát akkor nem tehetne mást, ugye, Korpa, az önvédelem lenne, megvédenénk magunkat. Abban az évben az apja először őt keltette a disznóvágás hajnalán. Gyere, elég nagy vagy már, hogy valami haszlanat is vegyem, segítesz a lefogásban. Lukás kinyitotta a szemét, és nem csak meghalma korpa, hanem az ő segítségével fog elpusztulni. Az udvaron semmilyen növény nem élt meg, mert a tyúkok meg a kacsák mindent kikapartak, lecsipkedtek. Most dérlepte a letaposott föld csúszott, mint gyűröd gyászroák fekete hófejlők gyülekeztek. Az apja kupicákat, meg egy üveg törkölypálinkát hozott, töltött, és Lukás legnagyobb meglepetésére nem csak a böllérnek és magának, hanem neki és a bátyjának is. Na, Isten, Isten, mondta kocintot mindenkivel, és gyorsan lájtotta az italt. Aztán egynudult a korpáér, aki érezhette a veszélyt, mert visítani kezdett, ettől fogva egyfolytában, mint a sírt volna úgy visított. Lukás próbált háttul maradni, de az apja maga mellé parancsolta, az állat bal melső lábát kellett fognia, és hiába fordította el a fejét, úgy látta, korpa nézi őt, segítséget várt tőle. Kirángatták a disznót az olból, az udvar közepére taszigálták, oldalra döntötték, a bölés szúrt, pontosan korpa szívébe, az meg visított egyet, aztán elernyelt és kinyúlt. Anya tartotta a Weilingot, amiben az állat vérét folyatták, közben harsány nevetgélés beszélgetés folyt. Apja megint hozta a pálinkát, ittak, de. Lukács megszédült, csak homályosan látta őket, és csak hangfoszlányok jutottak el hozzá, na Isten Isten, jó, sűrű vére van, megy a hurkában, mi van ezzel a gyerekkel. Föltápászkodott, eltámogatta az Istállóig, fölmászott az üres szénapadlásra, és csak ott kezdett el sírni. Befogta a száját, úgy üvöltött, később hányt, érezte a büdös törkös szagot, aztán néha rászodott a vála, és csorogtak a könnyei. Még soha senkit nem szeretett annyira, mint korpát. És tényleg úgy érezte, mint amit egy mesében olvasott, hogy kitéptek egy darabot a szívéből. Mikor már alábbhagyott a remegése és képes volt gondolkodni, arra jutott, hogy megtanulta el, ahogy megtanulta elviselni apja veréseit, úgy kellene erre is megoldást találnia, mert nagyobb fájdalmat érzett, mint az ütlegéléseknél. És mitől ez a fájdalom, kérdezte magától, attól, hogy ennyire megszerettél valakit, a korpát. Most szerettem először igazán, és fájdalomhoz vezetett, és valószínűleg minél jobban szeretek, annál nagyobb lesz a fájdalom. Nem szabad senkit igazán szeretni. Vont tele magának a következtetést. Lemászott a szénapadlásról, az udvari vödörben megmosta az arcát, és nézte a rémfán az akkora már kettébe hasított korpát. Már alig lehetett ráismerni, a szőrét leperzelték, a fejét levágták, a bőréről lekaparták a szőrt, ami az éppen fölkerülő napfényében különös harvány játszott. A vékony fehér havat, ami az udvannól állt, égővörös vérfoltok borították. Az éges az emberek ruhája meg fekete volt, ez a három szín a vörös Fehér-fekete villozott a szeme előtt, megint megszédült. Odalépett, hogy megérintse a rénfán lógó szörnyet. Már hideg volt a bőr és vöröses a hús, és korpa bordái, mint a templomuk orgonasipjai sorakoztak egymás mellett. Már nem is olyan szörnyű, ez már nem is korpa, ez csak hús, bőr és csont, nézte a tetemet. Aztán az abáló Istvöz ment, amiben már föttek a fejdarabok és a bensőségek, hajolt. Az arcába csapott a fokhagyma illatú zsíros gőz, és ahogy egy fuvallat eltolta az üsszájától az opálos párát, észrevette a fortyogó zavaros létetején a disznófület. Fogta a fakanat, egy tányira piszkált, aztán csak nézte. Más volt, mint amikor felemelte és a kezében tartotta, miközben korpa fülébe sugta a titkait. Eltűnt róla a szőr, sima és halvány rózsaszín lett. Észrevette, apja figyeli, aztán elindult ő felé, elővette az acélnyelű bicskejt és a kezébe adta. Nézte a bicskát, majd az apja arszára pillantott, kinyitotta a nagyobbik pengét, levágott egy únyi szeretet a fülből, a késére tűzte, a szájába tette és rágni kezdte. A porc hangosan ropogott a foga alatt, miközben tovább szeretelt. Mikor megette az egész fület, komotosan a törölte a késérét, visszapattintotta és oda nyújtotta az apjának. Tartsak meg, mondta az apja. Lukács sokáig nézte a bicskát, még soha nem kapott az apjától ajándékot, legalábbis nem emlékezett rá, aztán zsebretette, és csatlakozott a férfiakhoz, akik éppen akkor emelték le a rénfáról korpa kettéhasított testét. is van a vendégünk, és azt gondolom, hogy az előbbi zenék fényében ez egy abszolút kakukk tojás. Olyan zenéket hoztam, ami ez nagyon személyes élmények fűzönnek, hát ez a legszemélyesebb, tudnálik, mikor én fiatal oktató voltam a Pécsi Egyetem, akkor a mecánc együttesben zenéltem. Én voltam a furujás, furuglás, hosszú furuglás, megtanultam Dudán és Töröksépon is. Úgy lehet ki a zenekar, hogy a Prímás volt a Kisgyuri, aki aki vezető lett, most azt hiszem a nemzet, milyen, hogy hívják ezt a egyetemet, ez a... nemzet Nem a, valamilyen a, nemzeti közszolgálat a a jogidékánya lett a Gyuriból, a Prímásból, a, a Bőgős, a tanszék Tanszékvezető lett, az andási Gyuri később Pécset, rektorhelyettes, tehát ilyen zenekarunk volt, hogy az egyetem fiatal oktatóiból, és... Fiatal lányom, hát a, a, megy, a egyének volt a hivatalos táncegyütese, és én ott Duda törökség furúja, és ezt, pont ezt a gergei nótát ezt én főjátszottuk, és a Pécsi rádióban, amíg van Pécsi rádió, talán mindig megvan, ilyen dünnyögve játszom ezt, tehát ezt magam is játszottam. De jó történet. Színházazzunk, hiszen a rökverced az <hül> több helyen, többféle rendezésben ment, és most, hogyha. Jól tudom, akkor a Hurok, ami eddig csak külföldön került megrendezésre, ezt most majd bemutatják. Igen, a, a Hurok, ami azért nagyon érzékeny mai m, téma, és most nem mondom, hogy ezért, de nem igen játszották Magyarországon. Ezt a. Egyáltalán nem játszották, nem játszották a jól. Ezt a Bagosi, bagosi László megrendezte Németországban, talán? német nyelven, Stuttgartban és Stuttgart-i és a Bagosi nagyon szerette volna ezt Magyarországon is, és most végre sikerült a, az Orlai produkcióban, uh, Jurányi uh, házban, tehát Orlai Jurányi közös produkcióban rendezi meg. Januárban indulnak a próbák, azt hiszem, Január végén, vagy mikor van a bemutató, jövő évben, és már minden pontosan ki van tűzve. Orlai Tibor fantasztikus pontossággal beosztotta már. Most lehet látni, hogy január 9-én... De hát jó, ott leszünk a, a Nagyon. Pontos, és ez egy nagyon érdekes eladás. Hasonló módon csinálja meg a, a magosi mint hogy ezt Németországban csinálta. Ebből a nagyon mai darabból egy, egy barok pasiót csinál, recitatióval, csemballóval, egy nagyon különös, különös eladás. Én nagyon várom, hogy ez. És nagyon színészekkel, jó nagyobb színészekkel megvan már a szerepoztás. A most is menő darabod a rükverc, ahogy a címében is benne van, egy pusztulás történet visszafele nézve. Tehát, hogy annak a történetnek az elmesélése... Az nagyon izgalmas, hogy nálad összefüggenek a figurák valamilyen módon. Tehát minden regényedben, mint búvó patak, előkerülnek azonos szereplők, rokonok, fia, unokája, unokatestvére. Miért fontos, hogy egy család az valamilyen módon a te összes irodalmi művedben ott legyen? Hiszen ez a rükverc, az a monarchia beli Milán unokájának az unokatestvére. Jól követem? <tos> I igen, igen, de hát ez tulajdonképpen jelentősége nincs. Azt, hát de van az teh olvasónak, megírtam, amikor... a hedonizmus, a, a gazdagság, az életérvezetet a trüffelbe, a rükkverdbe, meg pont a szegénység, a lepusztulás, és a kettő között kerestem, és e, kiderül, hogy, hogy van itt egy unokatestvér, unokatestvér, aki gazdag, és, és akkor derül ki, hogy ez, ez tulajdonképpen az, az a család egy ágon, és ahogy a gazdag nézi ezt a, ezt a szegényebb világot, ez csak egy mozzanat, ez inkább egy játék nekem, nem is vette észre mindenki, de valóban hogy a, a, a, ebben a, ebben a, a könyvben e, valahol átnyúlok oda, majd a másikban ismét van egy ilyen, egy ilyen találkozási pont, de ez inkább nekem játék, inkább nekem játék. Még ez van borzasztó fontos, hogyha jól látom, hogy a színházi megjelenés tehát, hogy az olvasaton túl legyen egy ilyen vizuális élmény, hogy legyen ebből színpadon eljátszott. E, igen, az, valószínűleg azért is ezek regényeknek indulnak, és utána lesz belőlük darab. Én Nagyon sok párbeszédet használok, és amikor én írok, akkor de hát nem a nyelvből indulok, ugye ez már öreg volt, amikor elkezdtem írni. Itt a, a, a magyar irodalom két legnagyobb prózai és költői tehetség, Esterházy és Parti Nagy Lajosok a nyelvből indulnak és a nyelv sokan pedig a történetből a történet fontosságát. Nyilvánvalóan nem arról van, szó, hogy ez nem irodalom, nagyon magas irodalom, de mégis csak a történet fontosságát De, de érjük, ha jól látom. a történetmesélés, és én úgy írok, hogy én elképtett leátszódik magam előtt a jelenet. Látom, hogy a figurák mit csinálnak kezükkel, lábukkal, milyen, tehát ö, valahol nyilván, hogy ez is segíti a dramatizálást, hogy párbeszédek, és közben mintha egy mint egy darab, vagy egy forgatókönyv ö, ö, utalásai lennek. Apropó forgatókönyv, ez egy új dolog, hogy úgy néz ki, hogy a kiindulva a hurokból lesz, Szlovákiában lesz egy film. Most fejeztem be a forgatókönyvet. De most jöjjön a ha nem, és Jé? tőlük is a pékszombat, Biroklista E, igen, e, ha mondhatok róla azért egy mondatot, itt, itt megint összeválogattam a személyes ügyeimet, Partina Lajos jó barátom és egy kedvenc költőm, a zeni közben a, a Hannem zenekar játszó, akik szintén nagyon jó, jó barátaim. Rik Mi együtt Lícia. nyarulnia, és ott próbálnak a lányok, tehát nagyon szeretem a zenekart is, és a szöveget, és a, igen, a, a, a, Krista, a Bíró Krisztai Ének a Lajos szöveget. És akkor még egy picit beszélgetünk továbbkerékgyártó Istvánnal. Azt tegyük hozzá egy Kákonyár Árpád. Árpád írta ezt a zenét, ami azért fontos nekem, mert még én nem találkoztam árpáddal, de a darabomnak ő írja a zenét, ő csinálja a zenét, majd ahhoz a magos előadásod, úgyhogy biztosan már fogom megnézni. vagyok vele, tehát hogy az garancia, azt gondolom, é, hogy yeah, ő csinálja yeah, a zenéjét. Yeah, yeah. Benne voltál anna egy politikai elitben, vagy nem tudom, mennyire volt elit, mennyire vagy benne az írói elitben, hiszem barátaid. A, nagyon sokan vannak ebből az írói társaságból, van egy erős jelenléted ezekkel a könyvekkel, de mégiscsak más íróság az, ahova az ember viszonylag idősebb korába kerül bele. Tehát, hogy mennyire vagy jelen az irodalmi életben, vagy mennyire barátságok ezek? Igen. Ö, azt hiszem, hogy itt az a szerencsém, hogy az Ávada már, én egyetem, tehát Pécse járt az Ávada pali, és és ott diákorból is értük egymást, ezt egy tanszéken dolgoztunk egy darabig, tehát megmaradt valamelyes a kapcsolat, és én még nem írtam, és akkor jártam már fel a palihoz, ahol, ahol ott voltak magyar írók, és ott megismertek engem, mint aki, én voltam az, én olvastam ők, ők, ők, ők egyetlen, aki nem írtam, fogalmazunk így. És amikor Beszélj, megpendít, pantott, meg, ez megpendítettem, hogy írni fogok, láttam a rémületet az arcukon, hogy, hogy ez most elkezd írni, és eddig kedveltük, mint olvasót, meg mint helyes fiút, és akkor most itt elkezd ilyen vacakokat írni, és arról nekünk valami véleményt kell mondani, hiszen megértem őket, hogy volt egy ilyen, egy ilyen rémület rajtuk, aztán később, hát én is elkezdtem, meg voltak. Kudarcok és meg sikerek is, de nekem végül is akkor voltam már írótárságban, amikor én magam nem írtam, tehát fogalmazunk ki. Világos azért van nem számos. Emiatt furcsa... aztán emiatt, aztán ö, pia, hát ott ott maradtam, illetve illetve lett sok új író barátom ezeket művek hozták. A, a, tudom, a trüffelnek a hedonizmusát, a csernaszabó bandi szeretés, a bandival itt jött. A, tehát a Horváth, tehát Viktor, a, a tehát voltak művek, ami kapcsán találkoztam írókollegákkal, és én szeretem ápolni a barátságot, mi összejövünk. A rendezek néha ilyen olyan főzős bulikat, ahol kondérba főzök, és van, ahol hatvanan vannak. Tehát épp a Garaci mondta egyszer, hogy itt olyan kollégákkal találkozik nálam akivel amúgy nem szokott. Tehát nekem ezek fontosak, ezek az együttlétek, megtalálkozások. László Attila jazzgitárostól hoztál egy majd utolsó számot, amivel majd mi is búcsúzunk, és ő pedig visszanyúlik nagyon régre. Igen, tehát ez talán ez, ez az is a személyesség. Is... Mi Attilával voltunk, tehát 14 éves korunk óta vagyunk, Barátok, én végigkísértem Attila egész életét. Nagyon intenzív a kapcsolat, gyakorlatilag minden szombaton a Lukácsba megyünk reggel, néhány ilyen volt gimnázium tehát ilyen heti találkozások, és, és Attila ragyogó karrierjét én végig figyeltem, és nagyon-nagyon szeretem ezt a zenét. Ő nagyon nehéz helyzetek voltak. Az életében megözvegyült, két kisgyerekkel ott maradt, és mindig átjött ez a... Ez mégis ez az életöröm valahol, valahol a zenében ott van. Nagyon szeretem Attila. Hát ezt azt nem is nagyon lehet máshogy valami egészen, tehát sokat utazunk együtt is, és úgy tud örülni Attila a világnak, a dolgoknak, egy ételnek, tehát én nagyon szeretem ezt a, ezt a világra a nyitottságát, és úgy tud örülni az életnek a világnak. És a zenéből is ez látszik. Hát akkor hallgassuk meg. István író volt a mai adásunk vendége. Egy picit bele láthattunk, vagy belepillantattunk a műveibe, a készülő színházi műveibe, még egy filmbe is. Köszönöm szépen, hogy voltál. Jövő héten pedig Szegő János várja önöket, Per Krisztián költővel. Én addig is megköszönöm figyelmüket, és búcsúzom Burger Lajos hangmester nevében. További szép estét kívánok. Martonévát hallották.